14. Наступного вечора ми справді побачили це самі. Депрік улаштував свою тимчасову штаб-квартиру на площі Слоун-сквер біля східної межі забороненої зони. Звичайних городян на площу не пускали. З рекламних щитів величезні плакати попереджували про небезпеку, а на контрольних пунктах стояли похмурі полісмени. Ми з Локводом та Джорджем показали одному з них свої перепустки, і він махнув рукою, пропускаючи нас. Навколишні вулиці були мовчазні, темні й порожні. Проте на Бруківці було повно перекинутих автомобілів, скла від розбитих шибок та інших слідів нещодавніх заворушень. Площа ж навпаки яскраво сяяла і кишіла людям. До центру площі з військових вантажівок було обернено прожектори. Їхні проміння заливало все довкола сліпучо-білим світлом, серед якого трава здавалась вицвілою, а обличчя агентів та полісменів, що снували довкола, ніби вирізьбленими з кістки. Чорні гумові кабелі звивалися асфальтом, наче велетенські вен, живлячи електрикою тимчасові захисні ліхтарі по дахах, і зовнішні обігрівачі, встановлені біля фургонів з гарячою їжею та напоями. Люди юрмився з усі біч. Команди агентів прямували за своїми керівниками, ляскаючи себе по робочих поясах і випробовуючи в повітрі рапіри. Патлаці та лепати вишикувались в чергу біля фургона з чаєм це видовище нагадало мені вербову алею. Колобі обігрівачів купчились підлітки з нічної варти в своїх шаликах і шапочках. Туди-сюди заклопотано метушились дорослі співробітники Дебрік. Важко було повірити, що єдине, до чого вони здатні, це відряджати малих дітей до найбільш зараженої привидами частини Лондона. Перокарню на Розі було реквізовано і перетворено на майстерню зброєвої фірми Малити Сини». Тут можна було замінити або відремонтувати свою рапіру, або просто повертаючись із нічної експедиції до заражених галибин Челсі очистити клинок від ектоплазми. На західному боці площі було встановлено масивні 10 футів завишки, залізні бар'єри на бетонній основі. Вони перегороджували вхід на сусідню вулицю – Кінгзроуд, що тягнеться майже милю від Слоунсквер на південний захід, аж до лавандової фабрики на Фулгемському шосе. Раніше Кінгзроуд слугувала ніби хребтом популярного торговельного району. Від неї, мов, борідки на пташині Пріїні, розходились численні бічні вулички. Проте за шість останніх тижнів усе це змінилось. Тепер єдиним проходом через бар'єр була вартова вежа, яка стояла перед глухою дерев'яною огорожею. До цієї вежі ми й попрямували, як і домовилися раніше з Барнсом. Біля її підніжжя нас зустрів помічник інспектора, поліційний офіцер Ернест Добс. То був ще молодий сумовитий чолов'яга, типовий службовець Депрік від кінчиків своїх вух, що скидались на цвітну капусту, і до носиків нечищених черевиків. Він недовірливо оглянув нас, затримав погляд на марливому тампоні, що прикрашав локводове чоло точнісінько над лівим оком. Потім Доб сповів нас усередину, і нарешті ми опинились на верхівці вежі, де він побукував і сказав, недбало махнувши рукою: Ось ви й прийшли, ласкаво просимо до Челсі. Усі захисні ліхтарі на Кінгс-роуд було увімкнено. Дверяди їхніх осяйних куль губились в морозі ніємлі, дорогою кидаючи прайміння на темні фасади будинків обабіч вулиці. Фасади, одначе, не всюди були темні. Подекуди у вікнах можна було розгледіти, напевне, примарне блакитно зелене світло, що зненацька з'являлось то там, то тут, коливалось, а потім так само несподівано зникало. Віддалік, на перетині роуд з іншою вулицю, крізь нічну пітьму линула бліда постать. Прислухавшись, я почула стогін, що лунав за вітром. Він повторювався знову і знову, мов на магнітній стрічці, склеєній петлею. Біля бар'єра під захисним ліхтарем купчилась невеличка група агентів. Їхня керівничка, доросла жінка, віддала їм наказ, і агенти подалися до найближчого будинку. У крамниці, що стояла поряд із цим будинком, було розбито вітрину. Друзки скла, перемішані залізними стружками та сіллю, геть засипали бруківку. З іншого боку вулиці на стіні будинку чорніла велика пляма, а тротуар аж виблискував, обпечений спалахом магнію. Листя і галузя, зірване останніми зливами з дерев, лежали на дорозі неприбране, а вздовж тротуару вишикувались покинуті власниками автомобілі. Біля прочинених дверей вітер здіймав у повітря клапці стрих газет. Багато вікон було перекреслено крейдяними хрестами, знаками того, що тут можуть бути гості. Прохід на бічну вуличку був щільно засипаний залізними стружками. Тут ніхто не жив і не працював. Попри потужні залізні бар'єри, тут витав тяжкий похмурий дух. Повітря аж тріскотіло від надлишку злої сили. То була мертва зона. – Бачите ліворуч крамницю делікатесів? – запитав Допс. Там у нас причайний сидить, прямісінько за прилавком з ковбасами. Добродів Вікторианської доби в циліндрі. – Далі в нас є вогники, отам у пивничці навпроти. А ще тут пникає спектр у подобі однорукого листоноші. Чому саме одноруково? Не питайте мене, не знаю. Минулої ночі за агентами з компанії Grimble ганялися потвори. Отам, біля букмекерської контори. Коли потвори вискочили на бруківку, їх знищили за допомогою магнію. Та все одно поведінка агентів скидалася радше на втечу, ніж на сутичку. І це лише в одному кварталі. А вся заражена зона в Челсі тягнеться на багато миль. Одне слово нам показують, хто тут насправді гостя, а хто господарі. З туману почулося тихе, але вперте її розмірене цокання, ледь чутне «цок-цок-цок». «Подекуди ми викопували мертві тіла», – провадив допс. «Часом знаходили джерела, та жодне з них не було пов'язане з цим скупченням». І він з огидою відвернувся. Я подивилась через його плече на залито яскравим світлом Слоун-сквер. «То виходить усі ці зусилля марні?» «Абсолютно марні!» Інспектора Барнса ми знайшли на його командному пункті в солідній будівлі на Розі площі, де за кращих часів містився робітничий клуб Челсі. Ми показали свої перепустки, пройшли залюденим коридором, де вздовж стін стояли мішки з сіллю, піднялися сходами до головної зали центру. Ні письмові столи, ні картотеки, ні форми, ні сорочки на службовцях Депрік, ніщо не могло вигнути з тієї кімнати давніх пахощів свинячих шкварок та пива. Біля дальньої стіни, за столом, заставленим склянками з недопитою кавою, сидів Барнс, що саме підписував папери якомусь непримітному чолов'язі. За його спиною висіла велика мапа Челсі, обтикана десятками різнобарвних кнопок. Ми з Локвидом знайшли собі вільні стільці, посідали і заходилися чекати, коли Барнс нарешті звільниться. Джордж витяг з кишені пожмаканий аркуш паперу, почав переглядати його, часом позираючи на мапу. Я подала друзям плитку шоколаду, кремоко поглядаючи на Локвіда. Блідий, із скуйовдженим волоссям та розтебнутим коміром сорочки, він зараз скидався не на агента, а радше на поета, що помирає від сухот. Над його бровою обілів марливий тампон – робота Холі Манро. Вони не тільки приклеїли йому цю піратську наліпку, а й мало не облагали нас узяти її з собою, про всяк випадок. Локвід відхилив її прохання, та я недовго з того раділа. Усю дорогу він мовчав і про щось зміркував. Правду кажучи, після нашої розмови за сніданком, він узагалі не обізвався до мене ані словом. Зараз він сидів, обережно мацуючи собі пальцями чоло, а Барнс тим часом закінчив підписувати папери, відповів комусь на якесь запитання, ще когось вилаяв, відцюрпнув холодної кави і вперше обернувся до нас. «Що ж, ви отримали те, чого хотіли», – сказав він. «Ви в командному центрі протидії навалі привидів у Челсі. Що вам іще розповісти?» «Ми вже дивилися з вежі», – мовив Локвот. «Видовище справді сумне». «Якщо хочете взяти участь в операції, ласкаво прошу». Бернс утомлено погладив собі вуса. «Тільки ви бачили самі, з чим ми тут зіткнулись?» Він тицьнув пальцем собі за спину в бік мапи. «Ось мапа сутичок із приводами в Челсі за останні кілька тижнів. Це не просто скупчення, а супер-скупчення жодної системи, тілковитий хаос». Такого я не бачив за всі 30 років служби. Які ще питання? Джордж показав на кнопки. Що означають ці кольори? Бернс шиморгнув носом. Зелені – перші типи, жовті – другі типи. Червоні – місця нападів привидів на людей. Чорні. Він почухав вуса, поглянув на свої кулаки, обережно поклав їх на стіл і вже тоді закінчив. Чорні – смертельні випадки. Дотепер їх 23, якщо рахувати із загиблих агентів. І все це, як бачите, на невеличкій території, менші за квадратну милю. А лише місяць тому в Челсі все було цілком спокійно. «А чи є статистика розподілу гостей за типами?» – спитав Локвот. «Які їхні види трапляються тут найчастіше?» «Усякі. З найбільшого причаєні тіні. Проте багато також примарий спектрів. Трапляються й рідкісніші види. Тут і кількох безногих бачили, і вірскуна. Ми частенько знаходили джерела, та загалом це ніяк не впливало на ситуацію». Скільки кварталів ви вже евакуювали? Майже всю Кінгзроу та сусідні з нею вулиці. Крім Західного краю, там напади привидів різко уриваються. Перекрито більш частину торговельного району. Сотні людей переселено до церков та спортивних залів. І всі вони, як ви звичайно чули, на всі заставки клинуть депрік. Пожвавились потайбічники та інші культи поклоніння мерцям. Усюди насильство, протести. Одне слово – неспокій. «Я чула, що Фіти Сиротвел збираються влаштувати парад, щоб заспокоїти городян», – зауважила я. Бернс затрабанив пальцями по столу. «Еге ж, карнавал! Це ідея Стіва Ротвела – влаштувати велике свято під гаслом «Повернімо людям ніч». Урочистий марш від могили Маріси Фіти з домогили Тома Ротвела. Платформи на колесах, повітряні кульки, безкоштовне частування і всього якнайбільше. А коли свято закінчиться, ми далі візьмемося розплутувати увесь цей невеличкий шарварок». Запала мовчанка. Її порушив Джордж. «Треба знайти осередок цього суперскупчення!» «Ганеш, ми цього самі не знаємо!» Набряклі від безсонних ночей Бернсові очі зі злістю позирнули на Джорджа. «Ми не дурні! І сталося так, що нам уже відомо до цей осередок. Можеш поглянути сам!» Інспектор взяв зі стола світіпок, поринув глибше в крісло і тиснув кінцем тіпка в мапу. «Ми отут, на східному боці! А ось Кінгзроуд! А це ділянка, де найбільше. А тепер, якщо ти, Капінс, простежиш положення кольорових кнопок на мапі, то побачиш і сам, що географічний центр Навали тут, на перетині Кінгз Роуд і Сідний Стріт. А що там на тому перетині? – запитала я. Перекусочно ціп-топ, – пояснив Бернс. Найкраща риба з картоплою від барі Макгіла. Я там ніколи не обідав, але місце чисте. Я маю на увазі чисте від ектоплазни, бо бруду там вистачає. Ми якнайстаранніше перевірили цей заклад, але нічого не знайшли. «І в сусідніх домах та крамницях так само. Ми пошукали в архівах. Історія цього міста теж не викликає жодної підозри. Тут не траплялось ні пошости, ні погромів, ні різанини. Нічого такого, що найчастіше виявляється осередком скупчення. Ось тобі твій осередок, кабінсе!» Інспектор з гуркотом кинув на стіл ціпок. «Що ти на це скажеш?» «Ти, що ніякий, це не осередок», – відповів Джордж. Берн тихенько вилаявся і запитав. «А справжній осередок, звичайно, вже відомий тобі». «Ні, поки що ні. Тоді відшукай його, будь ласка, для мене». «Гаразд, Локведе, я випишу вам перепустки до забороненої зони, як просила пана Вінтергарден. Тільки пильнуйте, щоб привіди вас там не вбили, а найголовніше...» Барн знову заглибився в чиїсь папери. «Найголовніше, забирайтеся геть із моїх очей!» «Я піду до забороненої зони». Сказав Локвуд, коли через кілька хвилин ми знову вийшли на площу, тримаючи перепустки, на яких ще не висохло чорнило. «Погуляю там, щоб відчути дух того місця. Не бійтесь, я там ні в що не втручатимусь. А ти, Джордже? Джордж подивився на нас такими очима, які бувають, напевно, тільки в сови, що слабою на закрипи. «Зараз для мене йти туди – це лише марнувати час. Краще я швиденько збігаю до іншого місця. Люсі, ходімо зі мною, ти можеш стати мені в пригоді». «Я завагалась, поглянувши на Локведа. Звичайно, якщо не буду потрібна Локведові. Ні, дякую, зі мною все буде гаразд». Він машинально байдуже всміхнувся мені. «Іди з Джорджем, побачимось удома». Він на прощання махнув рукою, різко обернувся, в повітрі майнули його довге чорне пальто і за мить уже зник у натовпі агентів, телепатів і техніків. Мені аж стиснуло серце, і від болю, і від гніву водночас. Я крутнулась на п'ятах, потерла руки, вдаючись завзяті, якого Ані трохи не відчувала, і запитала. «Куди ж ми підемо, Джорджа? До якоїсь тілодобової бібліотеки?» «Не зовсім. Ходімо, я покажу тобі». Він повів мене на південь від площі, повз кордонний депрік, далі ще якоюсь вулицею, захаращеною слідами заворушень, розкиданими плакатами, порожніми пляшками та іншим сміттям. «Це просто жах!» – сказала я, пробираючись цим смітником. «Люди божеволюють». Джордж саме переступав через плакати з написом «Агенти геть!» «Боже, волюють? Оце вже не знаю. Вони просто перелякані, їх треба якимось чином заспокоїти. Не можна увесь час жити в тривозі, правда, Люсі?» «Мабуть, так. Ми перейшли порожню вулицю. Праворуч від себе я побачила ще один залізний бар'єр. Це означало, що ми з Джорджем ідемо краєм зараженої зони в напрямку Темзи». «То ти вважаєш, що Барн спомиляється?» – запитала я і осередок суперскупчення не в географічному центрі навали. Хіба таке можливо? Бач, відповів Джордж. Барнс виходить із того, що це звичайна навала привидів. Але ж насправді це не так. Хіба така навала може бути звичайною? Я не відповіла, знаючи, що Джордж за мить пояснить усе сам. Так і сталося. Поміркуймо, сказав він. Що таке джерело в своїй основі? До стамену цього ніхто не знає, проте вважаємо, що це така собі слабка точка, в якій зникає бар'єр між нашим та потойбічним світом. Ми бачили це, скажімо, на кладовище Кенцелгрін, де вікном між світами слугувало дзеркало, кістка і скло. Кожен привид тісно прив'язаний до свого джерела. Травма, насильство, несправедливість – ось причини, які змушують духів повертатись до нашого світу. Привід кружлятиме круг джерела, як собака довкола буде, аж доти, доки урветься його зв'язок із тією річчю або місцем. Гаразд, це все зрозуміло. А що таке скупчення? Воно має два різновиди. Перший виникає внаслідок якоїсь моторошної події, жертвами якої водночас стає велика кількість людей. Наприклад, бомбардування або чуми. Пам'ятаєш у той згорілий готелю Гемтедвіку, де ми знайшли в покинутому крилі відразу 20 свіжопідсмажених гостей? Другий різновид скупчення з'являється іншим чином. Якийсь надпотужний гість поволі підкорює собі інших, слабших. Буває з їхньою допомогою людей, щоб поширити свою владу ще й на їхніх духів. Так протягом довгого часу, часом навіть багатьох років, утворюється група привидів, що належать до різних місць і часів. Чудовий приклад такого скупчення – комп Або нещодавній випадок із лавандовою хишею. Депрік вважає, що тут у Челсі ми зіткнулись із скупченням саме другого різновиду Мабуть, і справді так, погодилась я. Адже Добс розповідав нам, що тут рудують гості із різних місць і часів, без усякого зв'язку між собою. Джордж хитнув головою. А що ж змусило їх отак заворушитись? Барнс шукає серед них головного, ваташка, який керує всією цією навалою. Та як на мене, наш інспектор, як завжди, влучив пальцем у небо. Ті привиди не скупчувались поволі. Потужна навала в вчелці розпочалась зненацька за одну єдину ніч. Лише два місяці тому в Челсі з проблемою все було спокійно. Не гірше, ніж будь-де в Лондоні. А що тепер? Людей евакуюють цілими вулицями. Він ступав поряд зі мною порожньою бруківкою і завзята вимахував руками, ніби ліплічи з повітря модель своїх міркувань. А може всіх цих привидів зібрала докупи недавня подія? А щось моторошне, що відбувається просто зараз? Що саме, подивилася на Джорджа. Не маю жодної гадки. Ти маєш на увазі масову загибель людей? «Не знаю. Можливо». «Але ж нині ніхто не пропадає без сліду. Та й пошисти зараз не спостерігають. Можеш вважати мене за причепу, Джордже, додала я. «Однак я не бачу в твоїй теорії жодного сенсу». Він зупинився і всміхнувся. «Так само, як і в Барнсовій. Ось що смішно. Тому», – додав він уже тихіше, – «нам треба порадитись із справжнім фахівцем». «З кимось із твоїх порохнявих приятелів з архіву?» «Аж ніяк. Ми йдемо в гості до Ф і я здивовано вирішилась на Джорджа. Такого я не чекала. Флоренс Боннер, відома як Фло Боунс, була наша знайома, продавчиня артефактів. Вона викопувала з прибережного мулу на темзі принесені водою речі, які мали стосунок до потойбічного світу, і продавала їх на чорному ринку. Фло мала певний, хоч і невеличкий психологічний талант, і в ряди години аби як допомагала нам. Та водночас, і це так само правда, одягалась вона на смітнику, спала в картонній коробці під лондонським мостом, а про її наближення можна було здогадатись на відстані двох кварталів за нестерпним смородом. Навіть волоцюги, зачувши Фло, переходили на інший бік вулиці. З цим усім, щоправда, можна було б змиритися, якби Фло була милою вихованою дівчиною. Проте розмовляти з нею, на жаль, було все одно, що голою дертись крізь терня. Терпіти, звичайно, можна, та ризику забагато. «Навіщо?» – здивувалась я. «Навіщо ми йдемо до неї в гості?» Я навмисне підкреслила в цій фразі всі слова. Джордж витяг з кишені мапу Лондона. Бо Фло – це королева невмивака цілої темзи. А темзою проходить південно-західна межа зони навали. Послухай, коли почалась навала, щось змусило змінитись і на самій річці. І Фло неодмінно мала це помітити. Ось чому насамперед я хочу переговорити з нею. Хіба Добс чи Барнс надумають побалакати з якоїсь там Боунс? Навряд. А вже ж, для них це все одно, що розмовляти з Круком, який дьобає труп. Чи з ласицею щонишпоруць по смітниках, тільки час марнувати. Отож ми з Джорджем вирушили шукати фло. Для людей, які перебувають поза законом, продавці артефактів налагодили широку надійну мережу для побачень та ділових зустрічей. До неї входило малокому, крім самих продавців, відомі пивнички та кав'ярні на березі темзи, де можна було продати звістку потрібній людині чи приміняти свою нічну знахідку на якусь потрібнішу річ. Ми з Джорджем заходилися обшукувати ці півнички і вже години через дві не трапили на фло. Вона сиділа біля дешевої кав'ярні в Батерсі й жадібно поглинала свій вечірній сніданок – яєчню з шинкою на брудні пластмасовій таці. На ній, як і завжди, була огидна синя куртка, що ховала як обриси її тіла, так і робоче знарядця, серед якого, як я знала, були ножі, ломики та лопатка. Свій незмінний солом'яний бриль вона відкинула назад, відкривши своє біляве волосся і бледе обличчя з тоненькими зморшками біля очей. Зустрічаючись із Флоє, щоразу намагалась уявити, якою вона була б, якби її помити, запахнути парфумами і людськи одягти. Приглядаючись пильніше, я розуміла, що насправді Фло не набагато старше за мене. Вона подивилась на нас, кивнула і заходилася далі працювати виделкою. Ми підійшли так близько, як дозволяв сморід, і зупинилися, спостерігаючи за тим, як спритно вона кидає собі до рота кожен шматочок яєчні. «О, кабінце!» – промовила вона з повним ротом. «Карлел?» «Привіт, Фло!» «А де ж Локі?» – виделка зупинилась. «Упадає за новою дівахою, егеш?» «Ні», – здивовано моргнула я. «Вона не ходить із нами на роботу. Вона взагалі не агент, просто наша секретарка і прибиральниця. Я примружила очі. «А звідки ти про неї знаєш? Ні, звідки? Відповіла вона, зішкрібаючи статі останню крихту. Щось я не розумію. Відтоді, як Локі найняв тебе, минуло півтора року. Це в нього звичай. Я просто вирухувала, що пора вже йому накинути оком на нову спідничку. Насправді, Джордж став між нами і схопив мене за руку, що вже тяглася до рапіри. Локвуд зараз дуже заклопотаний цією навалою в Челсі. Він прислав нас дещо попросити в тебе. Чого ж йому треба, порада чи послуги? І що я з цього матиму? Флос блиснула своїми білосніжними зубами. Отак. Джордж узявся порпитись по кишенях. Тут у мене десь були людяники з лакрицею. Чи вони вже закінчились. Такі смачні, я, мабуть, не помітив, як поїв їх. Гаразд, стинув він плечима. Вважай, що я твій боржник. Пло аж виричала очі. Браво! Щоправда, в локву ця штучка виходить краще, ніж у тебе. То чого ж ви хочете? Новин з нашого підпілля? Вона замислено поживала шматочок яєчні. Усе як завжди, когось приканделичили, хтось пропав без звісти, а Вінкмени знову взялися до своїх справ. Старий Джуліус за ґратами, а чорний ринок перейшов до його жіночки Аделаїди. Та справжній заправила в них юний Леопольд. От кого всі бояться? Кажуть, він гірший навіть до свого татуся. Я досі сердилась на Фло, а юного Вінкмена, зменшену татусовою копію, чудово пам'ятала. Особливо те, як він дивився на нас, коли ми свідчили в суді. «Та ось вже, – відказала я, – йому ж ледве 12 років. Тому ти й гуляєш Лондоном, як власною домівкою. Я б на твоєму місці була обережніша, Карлайл. Вінк мене втратили дуже багато, а старого Джуліуса запроторила до в'язниці ти. Тепер вони мріють помститись тобі. Лютий нещадно!» «Гаразд!» Вона кинула татю Геті, ляснула в долоні. «Один пакунок людяників я вже заробила, Камінсе. Чудово! – відповів Джордж. «Я занотую це. Тільки зараз, Фло, ми прийшли до тебе з іншого приводу. Нас цікавить навал в Челсі. Ти працюєш на березі, а лише за кілька кварталів від річки починається справжнісіньке пекло. А що коїться тут, на самій річці? Ти останнім часом нічого не помічала?» Фло зіскочила з дерев'яної тумби, на якій сиділа, безжурно потяглась, тоді засунула руку під заляпаний мулом край своєї куртки і щось там почухала. Е, так, був тут нещодавно приплив, на Південному Заході. Зачепив там кілька вулиць. Я стояла тоді на набережній Челсі і помітила краєм ока три ціні та сірий серпанок. Раніше такого не бувало, щоб гості підходили до старої матінки Темзи ближче, ніж на 50 ярдів. Там для них надто багато протічної води. Егеш?» Джордж кивнув спочатку машинально, а тоді з помітним інтересом. Він дістав з кишені мапу і втупився в неї. «Так, так, твоя правда!» «Дякую, Фло! Ти вже допомогла нам! Надзвичайно допомогла! Послухайно, чи не могла б ти переглядати за берегом річки для мене? Особливо за південно-західною частиною. Мені треба знати, чи не з'являтимуться там нові гості. Повідомляй мене про все, що побачиш. Дістанеш за це хоч цілу тону людяників!» «Гаразд!» Фло припинила чесатись, обтрусилась, підняла з землі свою полотняну торбину і одним худким порохом закинула її за плече. «Ну, я полетіла. Приплив сьогодні низький, можна буде понишпрати в гнилому череві старої Вондалкіс. Побачимось!» Кілька швидких кроків, і вона зникла в річковому тумані. «Аго, в Карлайл!» – долинув до мене її голос. «Не хвилюйся за Локі. Він, мабуть, і справді любить тебе. Був минуло вже півтора року, а ти досі жива». Я вирішилася її услід. слід. «Що це значить?» Тафло вже не було. Ми з Джорджем залишились сам на сам. «Не звертай уваги!» – сказав він. Тіло просто полюбляє дражнити тебе. Так, я здогадалась. Любить побавитись із тобою, як кицька з безпорадною мишкою. Дякую, ти справді заспокоїв мене. Я уважно поглянула на Джорджа. А чому вона тебе ніколи не дражнить? Джордж почухав кінчик свого носа. Чому? Я про це ніколи й не думав.